Hatodik fejezet Baskerville Hall Sir Harry Baskerville és dr. Mortimer a kitűzött napon valóban útra készen állottak, és ahogy megbeszéltük, el is indultunk Devonba. Sherlock Holmes kikísért az állomásra, s utoljára még néhány instrukcióval és tanácssal is ellátott. Semmiféle elméletemmel vagy sejtésemmel nem szeretném befolyásolni magát, Watson, mondta. Az a kívánságom, hogy a lehető legőszintébben csupán a tényekről tudósítsön. Az elméletet bízza rám. Miféle tények érdeklik? kérdeztem. Minden, aminek bármiféle kapcsolata lehet az ügyjel. Még akkor is, ha ez a kapcsolat csupán közvetett. Különösen érdekelne a fiatal Baskerville és szomszédainak viszonya. Ezen felül minden friss részlet, amit csak megtudhat Sir Charles haláláról. Jó, magam is utána néztem az utóbbi napokban néhány dolognak, de attól tartok, nem mentem sokra. Egy valami biztosnak tűnik. Mégpedig, hogy a következő örökös, Mr. James Desmond, igen szeretetre méltó öregül. Tőle nem igen indulhatott ki semmi. Meggyőződésem, hogy teljességgel ki kell hagyna gyanúsítható személyek köréből. Maradnak tehát azok, akik e pillanatban valóban környezetét alkotják oda lent a lápon, a Henry Baskervillnek. Nem volna helyes, ha rögtön megszabadulnánk a Murházas pártól? A világért se, dehogy! Ennél nagyobb baklövést el se követni. Ha ártatlanok, elbocsátásuk igazságtalan volna. Ha meg mégis bűnösök, mi magunk játszanánk el annak a lehetőségét, hogy valaha is tetten érjük őket. Nem, nem, szó sincs róla, csupán annyit tehetünk, hogy a gyanúsítottak listájára vesszük őket. Ha jól emlékszem, ott van az istálószolga is a kastélyban. Ezen kívül ott van két lápvidéki farmer. Ott van barátunk, dr. Mortimer, akit én tökéletesen megbízhatónak tartok, és ott van a felesége, akiről semmit sem tudunk. Hátra van még ez a természettudós, ez a stepleton. Nem számítva a hugát, akiről azt mondják, hogy igen szemre való ifjú hölgy. Na, és ne feledkezzünk meg persze a Laughter Hillbeli Mr. Franklandről sem, aki ugyancsak ismeretlen számunkra. Ezen kívül egy vagy két további szomszédról. Mindezeket az embereket alaposan szemügyre kell venni. Amit tehetek, megteszem, ez biztos. Fegyvere van, ugye? Igen, én is úgy gondoltam, hogy viszek fegyvert magammal. Nagyon helyes a revolvert mindig tartsa magánál éjjel-nappal, és sose felejtse el a szükséges óvintézkedéseket. Barátaim már elfoglalták az első osztályú fülkét, és a peronon vártak ránk. Nem, semmi újság, mondta dr. Mortimer Holmes kérdésére. Arra az egyre esküdni merek, hogy az utóbbi két nap folyamán nem követtek bennünket. Ha a városba jártunk, mindig alaposan körülnéztünk. Senki sem kerülhette volna el a figyelmünket. Ha jól sejtem, mindig együtt mentek ki, igaz? A tegnap délután kivételével. Ha Londonba jövök, rendszerint egy napot kizárólag a szórakozással töltök. Ez alkalommal az Orvosi Egyetem múzeumát látogattam meg. Én meg a sétálókat nézegettem a parkba, mondta Baskerville. De nem volt semmi baj, igazán. Mégsem volt okos dolog, amit csináltak, mondta Holmes fejcsóváva. Szemével rossz hallást tükröződött. Nagyon kérem, ször Harry, ne járjon egyedül. Szomorú következményei lehetnek, ha nem hallgat rám. Megkerült a másik cipő? Nem, végleg eltűnt. Hmm, hát ez érdekes. No, akkor isten áldja magukat tette hozzá, amikor a vonat lassan megindult, hogy kigördüljön a pályaudvarról. Egy mondatot sose feledjen, kedves Sir Harry, amelyet dr. Mortimer olvasott fel nekünk ebből a különös régi iratból. Az éjszaka óráiban, amikor ott a gonosz uralkodik, ne tegye lábát a lábvidékre. Mikor már jó messze voltunk, még visszanéztem a peron irányába, és még mindig ott láttam Holmes magas szikára lakját, amint mozdulatlanul állt, s utánunk bámult. Az utat remek tempóba tettük meg, és jól is éreztük magunkat. Az időt azzal töltöttem, hogy igyekeztem közelebbről megismerkedni két úti társammal. Ezen kívül sokat játszottam dr. Mortimer spániájával. Alig néhány óra múlva talaj barna színe vörösre váltott, a téglaépületek helyett gránitborakot házak foglalták el, piros tehenek legeltek az élősővénnyel felszabdalt réteken, melyeknek sejmes füve és dús növényzete kellemes, bár kicsit talán túl nedves klímáról tanúskodott. Az ifjú Baskerville kíváncsian nézelődött az ablaknál, és örömében felkiáltott valahányszor szeme elé tárult a devonitáj egy-egy jellegzetessége. Jókor a darabot bejártam a világból, doktor Watson mióta elmentem innen, mondta, de ilyen táj sehol nincs. Még nem találkoztam devoni emberrel, aki ne ugyanígy beszélt volna megyejéről, jegyeztem meg. Ez persze nem csak a táj miatt van így, hanem az idevalók miatt is, mondta Doktor Mortimer. Csak rá kell nézni barátunkra, söktől látni, hogy kerekkelt a van, telve lelkesedéssel és ragaszkodással. Szegény szölt volt ritka szép koponyája, félig gal, félig meg ibér jelleggel. Nagyon fiatal volt, ugye, amikor utoljára látta Baskerville halt. Nem sokkal múltam tíz éves, amikor meghalt apám. A halt azonban nem láttam soha, mert egy kis nyaralóban éltünk a déli parton. Tekintve, hogy ezután rögtön Amerikába költöztem a család egy barátjához, elhiheti, hogy nekem épp újság ez az egész, mint dr. Watsonnak, és már alig várom, hogy megpillanthassam a lápvidéket. Igazán, hát akkor könnyen teljesülhet a kívánsága, ugyanis innen már látni, mondta dr. Mortimer, és kimutatott a fülke ablakám. Túl a mezők zöld négyszögein egy elterpeszkedő eldőrsáv mögött szürke, komor hangulatot árasztó dombvidék vonul a messzeségben. Különös, elmosódott, szaggatott ciklasor koronázza. Olyan volt, mint valami fantasztikus álombéri táj. Baskerville sokáig lenyűgözve bámulta. Megpróbáltam kiolvasni elmerült arcából, mit jelent számára szülőföldjének megpillantása, amelyet már nem lehetett képzelni a Baskervilliek nélkül. Ahogy itt ült, védruhájában, amerikai kiejtésével, egy prózai vasitú fülke egyik sarkában Barna értelmes arcát szemlélve most éreztem meg igazán, hogy mennyire hamisíthatatlan leszármazottja szemvedélyes, lobogós, tetrekészőseinek. Vastag szemöldöke erről tanúskodott. Ideges orzzimpályi érzékenységet árultak el, nagy barna szeméből pedig csak úgy sugárzott a büszkeség. Ha valóban igaz, hogy ezen az Istenverte verte nehéz és veszedelmes próba vár ránk, akkor, gondoltam, E nem is kívánhattam volna derekabb társat magamnak. A vonat befutott egy kis állomásra, s mi leszálltunk. Az indóház mögött az alacsony, fehér kerítés tőszomszédságában nyitott hintó várakozott. Eléje rövidlábú parasztlovakat fogtak. Megérkezésünk szemmel láthatóan esemény számba ment, ami abból is kitetszett, hogy az állomásfőnök és a hordárok versengve cipelték ki podgyászunkat. Aranyos, egyszerű vidéki hely gondoltam magamban. Annál jobban meglepett, amikor észrevettem, hogy a kijáratlán két marcona külsejű sötét egyenruhás férfi áll. Rövid puskájukra támaszkodtak, s alaposan szemügyre vettek bennünket mi alatt elhaladtunk előttük. A kocsis, viharvert arcú összehaszott apró termetű figura, tisztelgett Harry-nek, s néhány pillanat múlva már ott száguldottunk a széles, fehér úton. Az utat dimbesdombos legelők szegélyezték, kontyos öreg kukucskáltak elő sűrű zöld lombok közül, de a békés napsütöbte táj mögött a késő délutáni égboltra rajzolódva sötét mementóként kísértett a lápvidék komor vonulata, amelyet éles fogak módjára szaggattak derabogra a hátborzongató sziklák. A hintó most hirtelen befordult, srágördült egy felfelé kanyargó, mély kerekek koptatta földútra. A csapást két oldalt magas part szegélyezte, amelyet nedves, moha és húsos levelű ajnövényzet borított. Aranyszínű páfrány és színjátszó szederbogyó csillant meg itt is ott is a lemenő nap fényében. Szüntelenül fölfelé kaptatva áthaladtunk egy keskeny kőhidon, majd csevegő patak mentén folytattuk utunkat. Az ér vize sebesen, habos forgókat hagyva maga után siklott lefelé a nagy szürke kövek között. Az út, s a patak medre egy cserrel és fenyővel sűrű megtűzdelt völben kízúzott fölfelé. Bászkervül minden egyes fordulónál felkiáltott a gyönyörűségtől. Kíváncsian nézelődött, és ki nem fogyott volna a kérdésekből. Számára minden gyönyörűnek tűnt, de én valahogy szomorúságot éreztem ki ebből a tájból, amely új magán viselte már a természet őszi haldoklásának nyomait. A földutat sárga levelek fették, s ahogy áthaladtunk, rajtuk felkavarodtak a magasba, s körül táncoltak bennünket. A kerékcsattogás is elhalt, mint áthajtottunk a zavaron. A természet nem valami nagy lelkű. Virágszőnyek helyett rothadást terít a hazatérő Baskervill lábajalé. elé. – Ejha! – kiáltott fel dr. Mortimer. – Hát ez meg micsoda! – Meredek hang füves domb, a lápvidék előhírnöke, magasodott előttünk. Tetején, mintha odaöntötték volna, szoborszerű lovaskatona áll, sötéten és szigorúan, kezébe lövésre kész puska. Az utat vigyázta, amelyen jöttünk. – Hát ez meg micsoda, Perkins? – kérdezte Mortimer. – Kocsisunk hátra fordult ülésén. Megszökött egy fegyenc a Dartmoor-i börtönből, uram. Már három napja szökésbe van, s az őrök minden utat és állomást figyelnek, de eddig még nem akadtak a nyomára. Az is biztos, hogy a parasztok errefelé nem igen örülnek a dolognak. <gül> Pedig, ha jól tudom, ilyen esetben öt fontot kap a nyomra vezető. Ez így van, uram, de mi az az öt font ahhoz az eshetőséghez képest, hogy könnyen elvághatják az embertorkát? Mert tetszik tudni, nem ám közönséges fegyencről van szó. Ez a szökevény nem riad vissza semmitől. Miért hát ki az? Szelden, a Nothing Hilli gyilkos. Az esetre jól emlékeztem, hiszen annak idején Hobbs is foglalkoztatta. A gyilkos minden tettét féktelen vadság és brutalitás jellemezte. A halálbüntetés megváltoztatását az indokolta, hogy a tettes elme állapotát illetően erős kétségek merültek föl, olyannyira átlan volt a magatartása. Hintónk e közbe fölért egy emelkedő tetejére, és ekkor elinktárul teljes kiterjedésében a hatalmas lápvidék, amelyet szélkoptattak, kopár kőhányások és jellegzetes cukorsüveg alakú sziklák tarkítottak. Hideg széruham sűvített szembe. Beleborzontunk. Valahol itt, ezen az elátkozott fensíkon lapult tehát a gonosztevő, megbújva, mint vada barlangjába, lettel az emberi fairán, amely kivetette magából. Mintha csak ez hiányzott volna a hideg szél és a sötétedő égbolt mellé, hogy teljessé tegye a holt pusztaság képét. A látványra még Baskerville is elnémult, és összehúzta magán felöltőjét. A termékeny lapányt ezzel végre elhagytuk. Ott volt mögöttünk és alattunk. Most visszanéztünk rá. A lemenő nap ferdesugarai szallaggá varázsolták a patakokat, és megcsillantak a frissen szántott vörös talajon és az erdők széles sávjain. Az út barná zölden kacskaringozott előttünk. Ormótlan kövek szegélyezték, s mind kietlenebbé és vadabbá vált. Nagy néha elhaladtunk egy-egy lápvidéki parasztház mellett. Tömör csupakő épületek ezek, melyeknek sivárságát még repkén se mennyíti. Hirtelen öblös, csészeformájú völgybe tekintettünk, amely tele volt szórva csenevésztölgyekkel és fenyőkkel. A fákat látni valóan hosszú évek viharai satt nyitották gérbe gurbává. Közülük két magas karcsútoron nyúlt ki. A kocsi a tornyok felé bökött ostorával. – Baskerville Hall! – mondta. Baskerville Hall gazdája felugrott, s kipirult olcával, s ragyogó szemmel bámulta az elébe táruló látványt. Néhány perc múlva el is értük a főkaput. Rácsozata mesébe illő fonadéka volt a kovácsolt vasrudaknak. A kaput két oldalt ódón, penészfoltos oszlopok szegélyezték, fölöttük egy-egy vadkan fő, a bászkervilleg családi címere. A porta maga nem volt több fekete gránit tömbök és csupasz előre meredő gerendák halmazánál, de vele szembe már ott állt az új, még befejezetlen épület. Szőr Dél-Afrikába szerzett aranyainak első gyümölcse. A kapunát széles kerti útra jutottunk, a kerekek itt ismét fa leveleken gördültek tova, az öreg fák pedig olyszorosan karolták össze fejünk fele tágaikat, hogy úgy tűnt alogútba járunk. Bász körül megborzongotta, hogy végignézett a hosszú sötét sétányon. Végében kisértetiesen derenged fel a kastélytömege. Ez az, suttogta. Nem, nem, a tiszafa alia túlsó oldalon van. Az ifjú komorképpel tekintett körül. Nem csodálom, hogy a bácsikám úgy érezte ezen a helyen előbb-utóbbba éri, mondta. Szinte belefagy a lélek az emberbe. Fél éven belül egy sor villanylámpát szereltetek ide, és ha majd egy izzó ég a bejárat előtt, rá se fognak ismerni. Az út széles gyepszőnyegbe torkollott, és ekkor elénk tárult a kastély. Az egyre csökkenő fényben annyit még megfigyelhettem, hogy a centrumot tömör épületcsoport alkotta, innen nyílt a kapucsarnok. A homlokzatát teljesen elborította a repkény. Sötét fájtlát csupán az ablakok és a címerek foltjai bontották meg. A központi épülettömből emelkedett ki az ódon, melvédes toronypár, számtalan lőrésével. Jobbról és balról már újabb keletű fekete gránit épület szárnyak csatlakoztak hozzájuk. A kőrácsos ablakon át sejtelmes fényszivárgott elő, s a magas kéményekből, amelyek meredek nyeregtetőn ültek, vékonyka füst így kígyózott sötéten az égre. Isten hozta, ször Harry! Isten hozta, Baskerville Holban. Magas férfi lépett elő a kapucsarnok sötétjéből, és kinyitotta a kocsi ajtót. Az előszivárgó sárga fényben női alak kontúrjai rajzolódtak ki. A nőn most előrelépett, és segített a férfinak a podgyász leszedésében. – Ugye, nem bánja, ha egyenesen hazavitetem magam, ször Henry, – kérdezte dr. Mortimer. – A feleségem már vár. – Hát nem marad itt, hogy velünk vacsorázzék? – Nem, sajnos mennem kell, valószínűleg vár valami munka is. Szívesen maradnék, hogy megmutassam a házat, de hát itt van Bári Moore, aki mégiscsak jobb kalauza lesz. – Viszont látásra! – Kérem, nyugodtan küldjön, csak értem bármikor, akár éjjel is, ha úgy érzi, hogy szolgálatára lehetek. A kocsi zörgés lassan elhalt az úton, mi pedig Ször Harryvel beléptünk a kastélyba. A kapu nagy öddőrendve csapódott be mögöttünk. Gyönyörű helység volt, ahol álltunk, hatalmas és előkelő. A mennyezetet súlyos szálfák az időtől feketére érett tölgyfagerendázat tarkította. A terjedelmes, ódívatuk kandallóban finom mívű vasrác mögött lángoló fahasábok pattogtak. A hosszú kocsi úttól megémberedett kezünket oda tartottuk a tűzelé. Aztán sorra megbámultuk a magas, karcsú, festett üvegű ablakokat, a tölcsfaborítást, a falon függő szarvasagancsokat és címereket. Mindez nyomasztó bajsértelmet árasztva tűnt szemünkbe az egyetlen lámpatompa világánál. Épp ilyennek képzeltem, mondta Sir Harry. Hát nem olyan, mint egy igazi családi fészek? Ha arra gondolok, hogy családom ebbe az épületben élt fél ezer esztendő óta, akaratlanul is elfog az ünnepélyesség. Kisfiús lelkesedésre agyogott Fairbaskerville napszítt arcán, amint görültekintett a helységbe. A fény épp hullott ahol állt. A falakon azonban megnyúlt árnyékok sötétlettek, s úgy fügtek feje fölött, mint valami fekete baldahin. Barry Moore, aki közben fölvitte szobákban podgyászunkat, most ismét megjelent. A tanult szolga ereszkedett tartásával állt előttünk. Egyáltalán nem közönséges, külséjű, magas, jóképű férfi volt, egyenesre nyírott fekete szakált viselt, sápadtsága választékossá tette arckifejezését. Parancsolja, uram, hogy azonnal felszolgáljuk a vacsorát? Készen van? Néhány percen belül elkészül, uram. A szobájukban meleg víz várja az urakat. Feleségemmel együtt nagyon boldogok leszünk, Sir Harry, ha addig is szolgálatára lehetünk, mi új személyzet nem érkezik. Talán nem tévedek, ha azt gondolom, hogy az adott körülmények között feltétlenül növelni kellene az alkalmazottak számát. Miféle körülményekről beszél? Csupán annyit jegyeznék meg, uram, hogy Sir Charles meglehetősen visszavonult életet élt, és mi ketten is meg tudtunk felelni minden kívánságának. Ön természetesen társaságot akar majd látni maga körül, s ennek megfelelően kell látszerveznie egész háztartását. Azt akarja mondani ezzel, hogy maguk ketten felmondanak? Föltéve, ha ez önnek, uram, nem okoz kényelmetlenséget. De hát a maga családja, ha jól tudom, több nemzedéken keresztül szolgálta a eket Igazán nem szeretném azzal kezdeni itteni életemet, hogy véget vessek egy tradíciónak. Úgy tetszett, a komolyik fehér arcán átsúhant valamiféle indulat. Tökéletesen megértem, uram, és feleségem hasonló kép, de az igazat megvalva, mindketten túlságosan megszerettük Ször Charles-t. Halál a csapásként ért bennünket, és a környezet itt folyton rá emlékeztet. Tartok tőle, hogy már soha sem éreznénk jól magunkat Baskerville hallban. De hát, mégis mihez akarnak kezdeni? Szinte biztos vagyok benne, uram, hogy majd sikerül nyélbeütnünk valamilyen üzleti vállalkozást. Ehhez szört sász nagy révén megvan a pénzünk is. Most pedig, uraim, talán megengedik, hogy fölvezessem önöket szobájukba. Az ódom terem emeleti részén balusztrádos karzat futott körül, ahová kettős feljárat vezetett. Innen, mint központról jobbra és balra, az épület teljes hosszában egy-egy szinte vége láthatatlan folyosó nyúlt ki. A folyosókon helyezkedtek el a hálószobák. Az enyém ugyanabban a szárnyban volt, mint Sir henry csak nem közvetlenül az övé mellett. A szobák jóval később épülhettek, mint a ház középső traktusa, és a világos tapéta, a számtalan gyertya jótékonyan járult hozzá, hogy megszabaduljak a nyomasztó benyomástól, amely érkezésünkkor hatalmába kerített. Az ebédlő azonban, amely szintén a nagy teremből nyírt, megint csak tele volt árnyal és melankóliával. Hosszú helység volt ez, s lépcsőfeljáró választottak a ketté. A dobogon szokott ülni a család, az alacsonyabb részén a személyzet. A terem végében az erre egy célra épített karzaton énekeltek valamikor a dalnokok. Fejünk felett fekete gerendák húzottak, befüstölt mennyezet sötétlet közöttük. Eszembe jutott mennyire másképp, mennyivel szelidebben festhetett mindez valamely réges-régi színesen kavargó zajos mulatság közepette, lobogó fákják fényében. De most, hogy két fekete ruhás úriember ült az asztalnál, egyetlen ernyős lámpa világítása mellett, óhatatlanul suttogóvá vált a hang, és eltűnt a kedv. A falról, az erzsévedkori lovagoktól kezdve a régenszi oroszlányáig ősök fakó, kosztümös sora bámult le leránk. Néma jelenlétükkel szinte megtermesztettek bennünket. Alig szóltunk egymáshoz, s ami engem illet, őszintén örültem, amikor bevégződött a vacsora, s végre átvonulhattunk a modernül berendezett billiárdterembe, s rágyújthattunk. Szavamra nem valami szívderítő hely ez, mondta Sir Harry. Szent igaz, hogy hozzá lehet szokni idővel, de egyelőre sehogy sem érzem itthon magam. Csöppet sem csodálkozom, hogy nagybácsim kisé bogaras lett itt, hogy valaki egyedül éljen egy ilyen házba. No de mindegy, ha nem bánja, korán fekszünk ma este, reggelre talán már szebb színbe látjuk a világot. Mielőtt lepihentem volna, félrehúztam a függönyöket, és kibámultam az ablakon. Az ablak a bejárat előtt elterülő pázsitra nyílt. A pázsit mögött két sűrű fasor és hajlongott a feltámadt szélben. A rohanó felhők mögül előtörtek a félholt sugarai. Hideg fényében jól láttam a sziklák szaggatott vonulatát és a fák mögött a kísérteties lábvidék megszehúzódó platóját. Berántottam a függönyt. Utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez. Mégsem ez volt az utolsó élményem. Noha fáradt voltam, sokáig ébrenhánykolódtam helyemen. Megpróbáltam elaludni. Hiába! A távolról negyed óránként idehangzott egy óra ütése, máskülönben halálos csend honolt az épületben. Ám ekkor az éjszaka kellős közepén zajt hallottam. Világos, átható és félreérthetetlen zajt. Egy asszon sírt valahol, folytottan, levegő után kapkodva zokogott, mint akit féktelen bánat gyötör. Felültem az ágyban és füleltem. A zaj nem jöhetett túl messzire ül, a nőnek valahol a házban kellett lennie. Vagy fél órán át feszült idegekkel vártam, de más hang nem hallatszott többé, csak az óraütése és a repkény leveleinek zizegése.